ومن جمعا بین حر و عبد او شاعت زکیت و مائتت نبتلل بیعو فیهیما یو غلامو او یو خورو ده دواره جمع کلوی ده دواره بزر روپی خرسوما یا یو بیزهوا غیل علا کڑیوا او بلا ورطا مردارشیوا وی دا دوارا چه کم دنو پزر روپای سکو ما, ما او بلس شه روغا علالا سعیز اب دای پزر روپای خار سو ما خار سکڑو امام ابو حنیفہ رحمه تعالی فرمائی چه دا بیا باطلہ دا فاسده نا دا باطلہ دا صدا صدا صدا ځداري او قیمته په کې ویله ده کنه کدا سی ویلو چې دا دواله چې کمنه نو پاو زور روپای نو دا استادستا خبره بیا صحیح ده هو کدا سی ویلو چې هر واحد دنه په 550 هر واحد دنه یا دا ویلو چې دا یو په 700 دابل په 300 دا هر یو قیمته متعین کړو نو بیا چې دو کم اصل غلام دی او یا زکیه دا اغه لال شوی بی پای کې شو صحیح شو او د دوه د دینورو کې شو د یو کې او د مرداره کې شو فاسه ده شو پس ا ختم شو واتل شو او غیو کې شو صحیح شو وازا ایندا بهنیفه وقاله ابو یوسف محمد ان سم ملک ان سم ملک کله کاری واہر لے سمن سکڑو متاین کڑو نجازہ فیل عبدی پا غلام کسی دا اوشات الزکیہ پا غالالشیر بیزا کسی دا سیدہ وینجا ما بین عبدن و مدبرن و بین عبدی ہی و عبدی غیری ہی نصحل بیعو وینجا ما بین عبدن و صحیح ده اوس بلې مسئلې توګه کړه غلام دې ورثه را مدبر یا کو یا غلام خپل له بلې سره پردیسه کو یا کو او چې دا پر سر روپې باندې نو پدی با کې دری واړې امامان زمنګ وای وې دا چې کم نه نو صحیح ده چې کم د دته دا, دا, دا, دا, دا, دا غيوم را پیسو کې د 10 شوه لا دا د غلامان یو مدبر سو او بل چې کمونو غلامو وو دو, دو نو په غلام کې صحیح شو او په مدبر کې صحیح خپل غلامو پرديس غلامو صحیح ده کنه او وېدا بزور रुपای باندې نو باز د خپل غلام چې کې مې پیسي کیږي په کی پاغي کې دابه اوس شو صحیح شو او په دې بل کې مدبر کې او په دې غیر دواړو کې شو شو صحی نه غباطل الشبس امام جعفر رحم الله وتعالى صدیق خلاف تھے صدیق کیم خلاف تیرا امام جعفر وئی چې پدې مدبر کې او په غلام دواړو کې شو فاسد شو لاکه مرکینه کې باطل الزام سره پارغ ذکر کو وان جما بین عبد ومضبر او بین عبده و عبد غیره صح الح بیع فی العبد رواده بیا په غلام کې به حصته من الثمن داغه په اندازه د قیمت پانه شي داغه سمر اندازې په قیمت ناغه ساده عین د علماء ندريواله وقاله زفر فسد فيهما اون په مدبر کې اون په یاب توالو کې ساده ناجائز ده ومتروک التسميه عامدا دا, عام دا سره د مسائل مثالی نور امثال سګي ذکر کوي لکه اوز گورا برا یو داغو کنا مردار سوا بیزاوا یو حلال بیزاوا نوی پا دی مردار که مطروک و تصمیع آمیدانم داخله دا ده دا چې د قصده په بسم اللہ و نویل دام سدا مردار دا گر کچاڑی پی رخ کلی دا دام پشاند دا مردار دا ہوئی او د مدبر په حکم کې مخاطب اومه او ولد اومدا زه کوم مدبر ومنتقال مميمكن لاملکین نه قبلې او اومه ولدا ومنتقال مميمكن لاملکین نه قبلې او سوشي مخاطب اغه اوم يدان خرده يدان سده خرده دوه متروکو تسميه تي عامدان كلمه ايتا والمخاطب او ام الولد كلمه مدبر له الو... كلمه مدبر په شان د چادي لحول اعتبار امام زفر رحمه اللہ تعالی قیاس کې بالفصل الاول فاولنی قسم باننی اگر پرده غلام شو او دی با دا مدبر واغا پاگی سکی قیاس کې لکه یو غلام ده و بالحر دی صحیح دیگه نا ندیکی دا باطل واغا نا نچی یو غلام ده و بالی سده مدبر ده و دامس شو باطل شو دا مسئلہ پاگی سکڑا اسم محليه الطلبه منتفيه بالاضافه الى الكل زکه د بهاي کله ټول ته مضاف کړه کنه د دوه ته لکه اول کی عابت او حرد سکړه مضاف کړه دا مجموعه من هيص المجموعه دا محل بهع دي زکه حرد به کې کنا محل د بيع منتفي شو کنه چې محل د بيع منتفي شو نو بيع ششو باته لا شو د دویم صورت کې یو غلام به بل مدبر دي مدبر دي نو چې یو غلام دی بل مدبر نو مدبر محل دی به اې دي او مجموعه چې د بیا مزاب کې دي کل تا به مزاب کې تا کل تا نو د مجموعم محل دی به اې دي نو چې محل دی نشي نصسوا بیا منتفش ختم دا رنګي بشات میتا او شات زکيه کې میتا محل چانه دي به نه دي یا شات زکيه او شات متروکوت ت یا متروکوت تسميه محل چانه دي بيع نه ده مباتي چی... نه ده سهيله بيع اضافه کل تاسو شو خوشو نو محل ده بيع سه شو منتفي شو چې محل ده بيع سه شي منتفي شي نو بيع سه شي فاسده بيع سه شي لو له اعتبار په فصل اول زګه صلاحيت ده بيع منتفي ده محليت مانه صلاحيت ده بيع سه ده منتفي سره چې ده بيع اضافه شو جاتا کولته نه چاته لاما وک کې دی صاحبین پهللي صورت کې خلاب او کیجئے مولانا مولانا ملا مړه توماری طرف په زول یو غلام نه یو حرو صاحبن وي په غلام کې صحیح شو په حرکی طيبینو مسئله کې اختلاف کړو کنه ول نه کې ها نه وکړي هغه وی بس کاری ولې سمون جدا جدا ویلې دي سمون ولې څه ویلې دي جدا جدا ویلې دي نو دوی هم کې یو کې صحیح او دیبل اغای وی گورا پساد بایی پا اندازہ دا مفسد باننی پساد بی قدر المفسد دے پساد قدر نوحور محل چان دے دا بی آئین دے نو دے قین کم اخرخ را بکڑی دا خالص غلام چکم دن دو دو لکا کیو آئیز نکو تکوات لگائی دک کم اخرخ را بکڑی دا چی دکی بی صہیدا فساد پکار دی بقدر المفسد د حرد و ج دی لیدې فساد راغله دی د مردار دی و ج سراغ لیدې فساد راغله دی او بس پدې کې بانی صحیح پابل کې سشوا صحیح شوا او سامانی ولې جدا جدا ویلې دی بس کټینګ او کا کټ کټوتیو کا تدی مردار یې غته کټ کا دابل تیسکا خور غته تیسکا کټ کا بقایې به اسه پاتشوا صحیح پاتشوا ساده لکه زمون په شاده خبره کړې ده شاګردان دی کنا لهما. ما لهما پژې صاحدي دبل چاته راې کې چت لکه جیل خدار جا خپله خواه چېشا را کوې نو لاما ال په ساده د قدر مد په سات په انداز د مسیدي فلا تععاد دا القین د دا به ق ته په س کېدللی کمه جوابه بین الجنبيېختي فکه ننظرې ځان لوي عکان دي که نه ال یو سره دیو او دو خويندې چې کم نه نو سکړي یو پردي خزا او دا غي په اجنبيي دا او دا خور ده هغه چې کم نه بوني کا کې راځم کوي نو په اجنبيي کې نکاس شو صحیح شو او په خور کې نکاس نه دا صحیح نه صحیح ده کنه چې محل نه کوي بس صحیح کې بس شي صحیح شي او بلکې نه صحیح کې اجنبيي دا او خپل خور دا دوا دا دوا ای او جای کرسی و سره کولا نکاو غو خپل کور سره نکا کیی فل خر محل به ای دے دا دا نکا دے نا نداوت کټش نبی سرصوص وا نکاوش کما کام... کما جمعاء بین الاجنبيه واخته اجنبيه ذمير ندراجي ورده تراجي خپل خر ذمير مذکر دے به خلاف مازال لم یسمها خصوص کو دوالو سینې دیکڑی سامانی جدا جدا ندی دیکڑی لقد حر او دعبت د وړي او ځای زُر روپاي ویلې دي د خرج قیمت د آبو جدا قیمت ویلې نه دي اوس دلته کې مسله دار چې جګړه به سګي جوړي په خلاف ما اذا لم يسمى سمنو کل واحد لانه مجهول ز کذاب یا جهالت راغله د جهالت چې مذيلن امام صاحب خو فرق وای اولني صورت کې ويند سيدو يم کې صدا صحیح لاندوکه دی وکه دی وکه دی وکه دی وکه دی اول که امام سه بوچه یو عبد ده و بلسه ده خور ده یوم زکیه ده و بلا مایتانا زستانا تا پوزکو دا خور په تا پا یو دین ده دن دینونو که خرس چه بی دا چه محل بی آئی ده مردار چه تا محل چه ده بی ده نا نا دیکھا دا بلکل سنی دی بلکل محل د بیاي نهديیر مبی ده بلکل صدا. او خالص غلام او ذ کیا هغه صده مبی ده که نه نو داسې شوه چې دا د قبول د بیاي په مبییا کې د د پاارې شرت او ګرځ او قبول د بیا په غیرې مبییا کې دا غیرې شرط شرت کړه د پار د چا د قبول د بیا په کې په مبییا دې شرط کړه دا شرط پاسې دوه پاسې دوم پېږه کنه یعنی غیر مبیعه کی بیع فغیر سکي مبیعه کی بیع دې شرطو ګرځاو د پاره د قبول د بیع پچا کی. بیا کی او دا شرط شرط تسده پاسید ده نو دا کېدلې نو بیع شوه هو الفرق بين الفصلين ان الحر لا يتلاقد يسلا دا حر بالکل فقط کے داخله دلے لانه ليس بمال والبيع صفقه واحده دا طول یو بیع دا یو سودانا فکان القبول في الحر شرطا قبول په حر کې دا شرط کړي لبیع فی العابد او دا دا شرط څه دی فاسد بیع بو او نکاح نکاح بو شروط فاسده او بلکی غشت فاسد سشي فاسد سی مستاسد د دې بيעי نکیاس کول بچا باندې په نکابانه صحیح نه دي ال تکه اختیغه اوختیغه شرط او غرض دې تن اجنبیه کی نکاسه شو صحیح شو زکه نکاب په شروط فاسده فاسده دله نشي دا غيانه شرط سی کیږي فاسديږي کی. و اما البيع بخلاف النكاله انه لعبته بشروط الفاسده زکه دا نه باطلی کی بشروط الفاسده و اما البيع في هؤلاء موقوف وقد دخلوا تحت العقد لقيام الماليه دا اوس غدوم صورت ذکر گئی چيو غلام نه وبل سد و سره مدبر دي یا يو غلام دي بلو پردي غلام نه اسې پیمانو وایا دا مدبر په پرد بر د ماکان سره محل بيو کنه پرد بر د صحیح ده کنه پوس کو مدبر شو کنه اول اول دا و یو ک قاضي وکي او یا دا ده تدبیر د تبیر نه روجو کوي نوې او مذب بانې کوللی شي نو پیبار د ما یو سرام دی محل چاګر ي لپ ګرزی او غیر چې دی سشه؟ اب د غیر نوله دی مو او قوپ نه ده چې پرې غلا م یو سړی س کې کې لکه ابتخارو لګې د د مح الله غلاې څکوو خر کو کا نه او غې تپوس کړی نو او پهدننس باندې خر کو د د نامولا چې خبر شوې زو وا غلامي خرڅ کړل د ابتکار ورته مونږ خدا کاږي وګي امتیاز ستاسو په سر کوو مآ چې زمونږ ملګري خفقې کېبنا هغه ته سعید چې تاسو دمر چې کمر زمو په سر کاږي وګي امتیاز کړي جوړما باندې لاله به اساینفه ها چې اجازه ور څنګه کیدلې نشي موقوف علی اجازه شو کنه نو مدبر کیوم یو طریقې سره سې کیدلې شي یعني يووخ نه يووخ کی خو محل د بیغه ګرځیدلې شی او عبد غیر هم په اجازه باندې سده موقوف ته خالص حور خالص خالص دا خالص غیر مبيعه نه دا الت حر خالص غیر سوا ما ته خالص غیر مبيعه او دلته چې کمنو دا غیر مبيعه ندي دا یو قسم سدي مبيعيه دي و اما البه فی هولاین قد مدبر و غیره کی وقد دخلوه اختلاق دی او دی داخل شو د لاندري شانه حقنا لقيام الماليه ذو وجود د ماليه نزد کده مال له څه دي ولهاذا ينقد في عبد الغيري بإجازته تدې و جنا منقد کیږي بیا چې کمر په غلام پر دې کې بی اجازه دې دې اجازه او في المقاتبه برضا هو مقاتب کر زاینو خرسوله شي او في الاصح في الاصح او في المدبر بقضاء القاضي او مدبر کې مقضاء کې نو خرسوله ولي نو سره دې هغه نه د پومه تاسو جوړ شو د پولیس تاک بارخت نه جوړ شو لوګي غول نکې او دغه شان دي مپلس او دخلکو په صدا دخلکو په صدا او داږي شې نشته یو مدبر غلام لري مدبر غلام غرسېدل نه چې دې خپل قرضه سکی لا سکی قاضي حکم وکوه وې دا وای نه دخلکو قرضې دي او دا مدبر ولا خرڅ کي او د دینه د ځا قرضې سکی ادا کي شي قا و کو وکو م دبرڅ کې دی شي خ نوګوره محلله چا دی بیا دی نه وذاافیو می والله دا حنیفده کرن یو م والله دا ده دا هنیفه و الله دومره ده انمال ک خاقې بیا وه ولا به خاقیې من پهسه پهغ نور غلاې قین دی نه غلاې ما کې ک مستختته چېسی او په دې نورو سيزونو کې هم ولادت د مدبر دي غیر دی دي باقي چې کومو په نظر سره ځدین نفسونو تا چې قاضي اجازه ورکي و غیره وها اولای به استحقاق من بوسهم رد البيع دوی چې کومونو رد کړه بياله را فکان هذا اشاره تل بقاء رد رد البيع بي چې کومونو رد کړه نفکان هذا شو دا رد بيع اشاره تل البقاء دا رد کوي ولي لا کوم مدبر بیا بی بی بی بی بی بی رد کړه او مې ولدی بیا سکه کړه یا غو پر دی مالک بیا سکه کړه رد کړه دې دې رد کې دلونه معلومیږي چې دا بیا مخکی و دا ګای مولا ته چاو وی وي دواباده سنتو معلومی معلومیږي چې دا و به څنګه وداشته به څنګه وی شامی کې یو کتاب یات کړي پغی کې په سره غلې دې رد راغلې دې مې معلومیږي چې دا مخکی و ځکه خو په تیر کتاب کې به رد کړهږي نه داگه چه تو سواه چه شیر کو داگه چې مخی کتاب کې پیسر راقل ده وی دا شه مخی او سرکا پیسر راقل ده رد راقل ده ده وی وی دا رد پیولی ده خدا شه وو نو چې دا بیا رد یا مو دا بر رد کلا کنا مالک سکلا رد کلا یا چه کمدنو او چې وچه رد کلا نزینا معلومی که چه دا بیا مخی صعی شوی دا اما اذا شترا عبدين نذير ولا ذكر كاي لقد بغوا لمان واغسل وهلك قبل القبض اما كذا قبضين بك يخفي اجريك لسوشو مالش نبدا الصوره كي اي دين سيد بغلامان بالفخر سكروا نو جا غيود غمد دين سيد ترى مالش واي واي دور اخوي قاريص ابن منغل بلزو نبا سغايو سشو مالش عتش مرشو ابي بل كي ا ابل نشو مده بل کې خصوصه شو صحیح شو زهکه محل چاوا بي او غبل غلام او ما اقدس شوو واقع شهو نو صحیح شو دا غره بي سي بي تکد کې بس و ها كذلك يكون شرطا للقبول في غير المبيع دلدو شكمنو دا غير مبيع نه دا شرط ګرځول شي د پار د قبول مبيع بچا کې بیا کې زه کدا مبيع دا دا مدبر شو او غیره شو دا ساده ما بیا دا یعنی من وجهین یو طریقي سره به پرات للی شی او بابل حساب نه بابل حساب چې سره دا وچدا دا در باندې خرڅ کو او د دې جسم رقیمت در باندې مخرب کنده د سمر قیمت ده دا مجهول لګنه دا چې مجهول له یو بابل حساب تدان بل بابل حساب قا ان دا بابل حساب تدان چې دا غلام ولد چې زو سوره 20 بابل مرراکي په سور بيسي کې به مال راکې دا ما جونسو زم مقرري ګر دو غلامان چې دا دو غلامان د چکهمنو د 1000 روپو دي په برابر دي 1000 روپو دي او دا واخلہ دی ګټنا یو سسو شو نو دی بل دا قیمت پټکټ کی کنه دا غو یوم یو قیمت پټکل شي د بل غو پټکی کی کنه نو دا به به حساب بقان به حساب بقان نو نا ابتداعن ناجائزی و بقانسی جائزی و لا بیان بیل حصت ابتداعن او دا بیل حصت چه کمنو ابتداعن ندا و لحاظا لا یشتری تو بیانو سمن کل واحد دا ہر واحد بیان سمنو ته چه کمنو ضرورت نشتے چه دا هر واحد جدہ جدہ سمن چه کمنو سکی بیان کی فصلن فی احکام